Vi är, live. vi är live. Halva jag är live. I alla fall halva mitt ansikte. Vi har inte riktigt, riktigt börjat än. Men Nej. det kommer liksom bli någon slags bakom kulisserna här. Låter vi? Ja, jag tror det. Kom ihåg att det här är live och jag kommer att förhoppningsvis klippa ihop det här så det blir ännu snyggare och proffsigare. Och så kommer det ut på söndag. I efterhand Ja. men det är alltså Beard Soup Records live ifrån Sundsvall Block Party ja. och har vi tur så kommer vi också att få tag i några artister då som sätter sig här bredvid oss och som vi ja. kan intervjua. Men hör du Anton? Ja. Hur har du haft det idag? Ut och in i olika projekt och nu in i det här. Men jag sticker ju här. Jag har ju semester snart. Ja, just det. Du jag drar ju till. Iväg, jag. Jag drar iväg till Kalifornien en månad. Oh, det är ju bästa biten av oh. USA. Ja. Vad ska du göra där då? Ja, men Det är en sån här 30-årskrisresa, du vet. Ja. Jag ska finna mig själv och så ska jag åka till Grand Canyon. Typ. Mm. Oh, jag du göra. plockar också ut din 30-årskris i förväg? Ja. För du är ju bara 27. Ja, jag ja. fyller 28 nu. Jag plockar ut den redan när jag fyller 24. Liksom. Du börjar mm. känna, vad fan ska jag göra? Oh. Ja, du, har, du har haft in. Jag hade min 30-årskris också... När du var 18. Liksom. Ja, mm. Nej, men 27 kanske. Åldern ja, du... är ju blott en siffra bara. Vi har fått in en, en gäst här. Det är Viola Martinsson. Viola, hur har det gått? Du har ju spelat här alldeles nyss. Ja, jag har spelat med Alexander Wallin här inne på platsen. Hey Hej Alexander. Han är där. Uh, och det känns... Jätteroligt. Ja, ja. Jättefint att få... Det lät ju jättemysigt där borta. Men eh, ni har spelat alldeles nyss. Ja. Och hur gick det? Hur känns det? En sån här sportfråga. Jag tycker att det känns jättebra. Jag är mm. jätteglad. Det kändes väldigt intimt. Ja. Ja, Och, eh, ja men det är ganska starkt. Ja, en väldigt lugn eller liksom atmosfärisk musik. Elektronika eller pop eller vad kallar ni vad ni era stycken? Alltså jag skulle nog säga electropop typ. Ja, vi kör på det. Om så man måste det stoppa ju... ner i fack så ja. kan man säga electropop för att förstå att det inte är dödscountry till Nej, exempel. Nej, precis. Eller typ opera. <laughs> ja. Eller yes. kombo med Döds country ja. Då har vi hittat på en ny genre här. Snyggt. Ja. Ja. Men vet ni vad? Jag har faktiskt en liten grej här. ja. Jag är lite för att göra remixer och så. Vi brukar ju göra tolkningar av ljud och sånt som folk skickar in till vår podd. Mm -hmm. Nu låtsades jag att ni skickade in en låt som ni har gjort ja. till oss. Det gjorde vi. Ja, ja, det var det vi gjorde. Och då har jag remixat den lite grann. Ja. Mm. Ja. Och så ska ni kanske ja, ni kan se ifall ni vet vilken det är. Så lät den. en remix. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Vill ni presentera låten? Den heter... You Haveen Me. Ja, och mm. det heter väl skivan som finns på Spotify bland annat. Det finns på Spotify, Facebook, ja, och då det Alla är möjliga kanal. Ja, det, ja. Måste vi det måste vi jag kika in på alltså. vad, vad händer här näst för Viola Martinsson? Ja, det så ska vi har vi några spelningar. Vi ska spela i Stockholm. Vi ska spela i Vasa. Och sen så är ju min dröm och önskan att göra ett första album. Det är en EP som ligger ute nu. Ja, precis. Extended Play är det väl EP står för? Jag vet inte. Och det är ju egentligen jättekonstigt att man kallar det för det. För den är kortare ja. än Long Play. Men det LP. kanske är från, från singlar. Ja, Singeltiden. Ja, precis. Man släpper ju en singel och sen en EP, EP. Extended. ja, Det är så det funkar. Ja. Men jag tänkte faktiskt släppa en liten bomb här och nu. Ska du släppa en fis? Nej, det är inte en fis. <laughs> Okej, okay. då får hålla den alltså. eh, Utan det är en singel faktiskt. Är det sant? Det ja, det, det här bra. är första gången jag nämner det. Men mitt band, Domino Majestic, har ju samarbetat med Viola. Ja. Och Viola... Eh, ja, är, är det den Viola? jag sen. Ja. <laughs> Så Viola sjunger på en Dominomat Gestic-låt ja. Tillsammans med Moi Yes eh, Som i franska betyder mig <laughs> <laughs> Ja eh, Och den heter Minnena är kvar Det var ju liksom en musikal också förra sommaren mm. Vem var med i den då? Jo ja, men alltså Jag var med uh -huh. Och du men, var också med Då har jag sett dig förut What? Jag var ju på den ja. Men jag är ju liksom eh, Fortsätt prata men... Anton gjorde de digitala kulisserna till den musikalen <laughs> Ja. Mm. den hette Ökensagan och där fanns det var sista låten i första akten. Ja. Den här låten som heter Minne Min favoritlåt tror jag Det var faktiskt. jättebra. Mm. Men ska vi ta och Finns det någon chans att få höra den här låten? Ja, den? vi tar och lyssnar på den. Kanske kommer han aldrig mer igen. Han kommer aldrig hem. Kommer vi se sig. Se nu tillbaks på den tid som var Minnena är kvar Försöker förstå varför gav du dig av Emellan oss ett hav De säger han ger De säger han tar Men minnena är kvar Kanske kommer jag aldrig komma hem fast Fastän jag väntat länge än Så kommer jag aldrig hem Jag skriver om dig så har jag dig kvar Minnen är allt vi har Vi skulle vara lyckliga i alla dagar Men minnen är allt vi har Jag skriver om dig så har jag dig Vi tar oss till det jag lovar och svär jag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 Premiär för minnena är kvar med mm. Domino Majestic featuring viola! Yay. Yay. Så roligt. Så det är en singel som finns, ja, den finns ja. <laughs> helt enkelt. Det var jättebra. Ska den här musikalen spelas igen någon gång? undrar jag, jag då. Jag hoppas det. Vi har inte liksom äh, några liksom planer på att... Äh, eller finansiella meder för den, för den äh, saken. Nej, vi har inga finansiella planer på att sätta upp den just nu. Men jag skulle gärna sätta upp den igen. Äh, vi satte ju upp den ute i Erikslund i Ånge kommun. Och äh, vi hyrde en jättestor cowboy-aktig... Ja, vad skulle du beskriva det som, Viola. Ja, en gammal dansbana med scen. Och... Det såg ut som en ranch. Ja. ja en stor träkåk, liksom. Ja. Och där hade Jättefint. vi en ensemble på kanske 30-35 personer. Mm. Och så körde vi där eh, några elva föreställningar, tror jag det var, förra sommaren. Och det kommer komma fler låtar därifrån ah, också eh, framöver. Mm. Allt eftersom vi hinner eh, spela in oss. Ja. Och det kommer eh, mer musik från dig också kanske. Det, ja, jag, jag har paxat Alexander här på att göra ah. albumet. Ah. Eh, och när är ju lite klurigt att veta. Men att det blir. Det. Ganska snart. Men vad kul och tack så jättemycket. Ja men tusen tack. Att ni ville medverka. Tack själv. Jätteroligt. Vad fan gör du Thomas? Du får inte prata så där. Nej, all lycka i framtiden. Ja. Tusen tack. Ja, detsamma. Kör hårt grabbar. Detsamma. Det där var alltså Viola Martinsson, jättebra. Gå in och titta på sociala medier för Guds skull. Oj, nu börjar dråp spela också. <laughs> du Bart är döv nu igen. går det bra. Det går bra. Nu har jag lyckats fiska en medlem ur bandet Tränne här, precis. Oh. Lyxigt. Hej, välkommen till Beardshub Records och bakom kulisserna på Sundsvall Block Party. Tack. Ja. Har du spelat alldeles nyss också? Ja, vi har precis klivit av scenen. Ah. Mm -hmm. Nu har ju Drop börjat spela hardcore-musik här, mm -hmm. så du kan ta mikrofonen lite närmare. Ja, så att du ja det var så himla typiskt mm -hmm. att det var precis nu. <laughs> ja. Men precis. det är så det Vi är liksom i stormens öga här. Men Tränne, yes. ni spelar också dödsmetall, eller hur? Ja, det är jag. <laughs> Vi spelar nog raka motsatsen till vad ja. här ja. skulle jag vilja påstå. Kan du berätta lite om projektet? Mm. Om, man, om man kan få säga projektet. Mm, det är ja. ett projekt, ja. kan man säga. Vi är tre musiker som har gått ihop och skapat en musikföreställning, skulle jag kunna säga. Just det. Eh, där vi har tonsatt dikter av en poet, en amerikansk poet som heter Emily Dickens. ja. Emily så vår föreställning där Ursäk. berättar vi lite grann om hennes liv, vi reciterar dikter och vi, ja, vi spelar musik som då vi mm. har skapat. Vi har tonsat dikter som hon har skrivit. Mm. Jag har ju faktiskt varit och kikat på det här, det, måste vara, det var ju fantastiskt bra måste jag säga. Tack. Eh, vad gör du i tränet? Jag skriver, jag musik och sen så sjunger jag och spelar här. Mm. Och Ida på piano, fantastiskt ja. duktig pianospelare också. Mm. Ja kul mm. Jag hörde att Hanna var lite dålig i rösten hon är lite Ja kväll så, så där. fick vi ett ordentligt Bakslag Igår kväll så fick vi veta att Hanna Inte kunde vara med ikväll Därför att hon oh, har ingen röst alls Jaha, var ni bara två nu då? Så vi improviserade och gjorde om Programmet och fick till ett program Så det var jag och Ida som körde ikväll ja, just, På just piano och ja. men, En unik ja. upplevelse mm. ja. men. Det var spännande ja. Men vi, vi saknade Hanna jag tänkte, eh, jag tänkte, om du är med på det, så ska vi leka en liten lek här. Mm -hmm. Det är en lek som heter, känner du inte igen dig själv eller? Okay. <laughs> um, ja men just det, det och, har ju ja, du förberett. Ja. Jag har gjort någonting som tangerar era låtar. Mm -hmm. um, Ursäkta, jag ska prata det, med vår det, sidekick här. Ja, gör det. Det är någon Emily Dickens text som jag har slängt in i Google Translate. Mm -hmm. Dickensson. Ja, ja. i Google Translate Aha. och så är det amerikansk brytning, fast det är översatt till svenska Okej, okay. kan du ens höra vad de säger? Kommer det verkligen vara en morgon <laughs> finns det något som dag jag kunde säga från början om jag var säg lång som dom har det foto som vattenlilja den som i en fuggel det kommer fram känd länder jag aldrig hört. I have never heard Yes. Och som awesome scholar och awesome sailor. Den här brukar jag recitera. Men uh, vad heter den morning heter den va? Will there really be a morning? Ja. Det som var speciellt med Emily att hon, hon satt aldrig titlar på sina dikter. Nej, Så nej. när man ska leta i böcker då får man lov att söka på liksom, första, första raden. Ja, ja. Sådär. Men då kallar vi den Will there Really be a morning, mm. när vi ska ha ett. Mm. Men tränne finns mm. det på sociala medier. Kan man kolla upp det någonstans? Vi har en Facebook sida, det har vi. Ni har en Facebook sida. Mm -hmm. Och sen så en Youtube-kanal där en vi har YouTube? en video utlagt. En ja, men, video som Anton har gjort. Som jag har gjort. Den ska ni kolla in. Mm. Och en Instagram har mm. ni också. Instagram har vi också. Tränne 333 Om man söker på då. Bra! Ja. Då får vi tacka så jättemycket att du ville medverka. Mm. Och så får du hälsa Hanna och krya på sig. Ska jag. Ja. Tack! Hej. Nu har vi fått in våran sidekick. Hej nu... hej hej hej hey. hallå. Ja, vem fan är du då? Hej hej. <laughs> Filip att jag kommer från Farlen. Alldeles ja. nyss. Vi tycker om dig ändå. <laughs> ni har, har ni träffats. Vi har pratat om det. Vi har träffats via sociala medier åtminstone. Nu har vi nog gjort. Ja. Det kanske ni har gjort. Ja. Men aldrig IRL. Har vi tagit i hand? Filip. Hej hey, Thomas. Mm. Välkommen till podden och till backstage på Myshörnan Myshörnan ja. Låter ja. från båda håll Det låter, du, det är kaotiskt här <skratt> ja, Jag, jag <skratt> ja. <skratt> hörde ju liksom med arrangören så här? Vart ska vi sätta oss då? Vi, ja men ni ska ju sitta där det händer liksom. Där det kommer att komma in artister och <skratt> ja. sådär För att ni kan hugga tag i dem Och då sa jag, men kommer det inte låta då? Vi har liksom klubbscenen åt det hållet Och så har vi gatuscenen åt det hållet Precis eh, Så vi är mitt emellan två scener Kommer det att låta massa brus och grejer? Nej, nej, nej, men alltså vi stänger ju dörrarna och så. Men, Jag tar en ja. banan här nu. Dörrarna är ju så tjocka. Och det låter ju... var glipa <laughs> ja, Glipan mellan dörrarna är så här ja, är, tjock också. Det är jättekul här för Filip. Du kommer ju hit för att relaxa lite grann. Ja. Och koppla av. Ta en öl och vi pratar om. Det gick ju åt helvete. Kom... <laughs> men vi får nästan ta och presentera. Jag vet ju knappt vem Filip är. Jag ska presentera Filip precis ja. nu. Ja? Och bara äta banan samtidigt. Men vänta, vi gör så här Jag gissar, jag gissar först vem Filip är ja, kan du? Ja, ja, det blir roligt Ska vi se ifall det är rätt ja. Jag tror att uh, oh, nu ska vi se. Jag tror Filip är från Falun Och att ni gick samma utbildning När ni gick i Falun Det är första felet där då Ja, Ja. Ska ni det rätta? ja vi har inte gått samma utbildning Nej, Nej. Vad har han gått för utbildning, Filip? Du gick någon Vad gick du? Du kan ju prata själv. Nej. Nej. Du gjorde Chuck Norris, vet jag, på en hemsida en gång. Ja, jag pluggade lite systemvetenskap, gjorde jag. Fick man göra Chuck Norris på systemvetenskap? Ja, just det. Och så tror jag att han spelar trummor i Brother Giant. Ja, men det är rätt. Och det är ju ett projekt som ni drog igång i Falun. Ni spelar någon slags svamp svamprock. Ja, det, det gjorde vi Så lite ja, men Jag hade rätt om, om Filip där då Att uh, han spelar trummer. Han spelar ja. trummer i Brad Giant ja. Ja. Det är jätterätt Har, har, du, du, har du spelat mer trummer i mer band? Det har jag gjort Jag spelar de? i alla jävla band. Jag spelar i alla band i hela världen <här> ja, I hela falun länge i alla fall Hela Dalarna tror jag Jag spelar, jag spelar lite ja. Men det är lite torka nu, det är lite tråkigt så det kanske är skönt du behöver nog fan inte spela i hundra band samtidigt. Nej, men ja. något kanske. Nåt är kul. Vore jävligt kul. Vi har ju en vision och dra igång Vi har ju aldrig lagt ner officiellt. Nej, då vi absolut inte gjort. Vi har ju gitarrist som är ett rigg som en ötter som hoppar så här. Kom. Vad heter gitarristen? Han heter Viktor Bergström heter han, Viktor ja, ja. Mm. Och han kanske kommer han också i hel faktiskt. Jag har, sett er. Jag har sett er. Det var faktiskt här på Pipeline. Oh, Och då körde ni The High School Woman of Love. Ja, just det. Var en felhörning. Den heter ja. inte det låten. Ja, det, det Vad han... tror du den The Ice Cream Woman of Love. <laughs> det var ju för sig en väldigt bra titel. <laughs> det var det ännu bättre. Jag att innehållet hade slutat på det stället. Den heter egentligen High School Roller Roller. Ja, ja. precis. Precis. Ja. Ja, det, det är väl min favoritlåt ja. ja Du sjunger den på skoj Och då sa jag Det där ska du sjunga sen också ja. När vi det ihop den Och så, du, så blev det var Det var så lätt Att ha samma band här Där gör du ah. Okej okay. <laughs> Och så har det funkat sinsemellan Tills Victor gör ett släschigt arsolo Men det är en ja, väldigt Enas säger jag. nej Victor. Klämmig bit i alla fall Som går liksom du, du, du, du, du, du. Ice cream woman of love Ice cream woman låter ja, Vi kanske kan ja. lyssna på den förresten When I was doing, My always said Rangers, oh, I couldn't quite get that. Det var den Ice Cream Woman of Love, framför ja. av mitt band Brother Giant? Ja. Eh. Eller heter den High School Rolla Rolla mm. egentligen? High School Rolla Rolla heter den. Vill man lyssna på Brother Giant så gör man det lättast på Spotify brother Giant Och vi hade alldeles helt apropå våran sidekick Filip här nyss. Ja, och det visar ju sig eller det visste jag ju om, men han har ju faktiskt plugga folkis med Sen i Drop som spelar just nu. Ja, metal punkaktigt liksom. Det är som ett blitzkrig där igen. Han kör ja. på svenska också. Det hör man ju inte. Just nu. Nej. När vi det, sitter en bit ifrån. Och liksom. Det är lite punkigt också. Uh -huh. jag nu kommer vår sidekick här igen. Han är nog döv nu. Här, <laughs> de här dämpar lite faktiskt. Ta på oh, dem herregud. Vad är det som piper? Det är Philips öron som piper. <laughs> det är Philips tinnitus hos. hör. <laughs> hör vi dig nu. Jag vill höja Philip. Han är ju helt mutad stackaren. Stackars Mike. Hur, hur känner du Emil Lejon då? Emil Lejo jag i folk. gick uh, folkhögskola i Värmland tillsammans. I Värmland var, han var det. Han spelar hårdrock och jag spelar jazz just det. Mm. Det vart en jävla kollision där då mellan geners. Nej, vi hade mysigt. Ja. ja, vad skönt. Ja, han, han är ju en fantastisk människa. Ja, han är en riktigt Emil. Ja Han mår sig rå ut, men han har ett hjärta av smör. Brons. Ja. Ett, ett hjärta... riktigt guld. Ett men... hjärta av snören. Vad sa du? Ett hjärta av snöre. No strings attached. <laughs> ja. ja, precis. När ska ni spela på Sundsvall Block Party då? Ja. ja. 2020. När vi, vi siktar. på När det? Viktor får till det här. Ja, det är han som styr allting. Det är han som är lite bandepappa i ja. vårt ja. band just han nu. han fixar det här då. Ja. Hur ska vi göra då, då när vi ska podda samtidigt då? Ja, det får vi lösa då. Ja, precis. Ta vill... upp hela grejen på scenen bara så play. Ja, play. <laughs> vi kan spela allt på play. Vi kan väl mima vår musik ja. också. Ja. Vi har ju massa olika saker som vi har tänkt göra i podden som vi inte har gjort. Ja, det pratade vi om lite i det här miniavsnittet som vi hade Kommer. i söndags. Det var en lek du hade gjort som heter babys eller på fyllan. Nej, det hette den inte utan det hette full eller babys. Full eller babys. Var du full eller babys? Full eller babys. Var du full eller bebis? Då är det en lek. Då ska okay. man berätta en anekdot. Och de andra ska gissa ifall man var full eller bebis. Okej. Okay. Eh. Om man var ah, liksom, ja. Om du var full eller om du bebis var bebis. slash ah. barn. Ah. Jag har en. Okej. Okay. Då är det så här att jag äter passionsfrukt. Och så upptäcker jag att de här skalen de passar ju jättebra på alla glödlampor. Så att jag liksom åker runt i huset och sätter fast passionsfrukt på glödlampor. Det är så här brandrisk det är nästan. Ja, men var jag full eller babys? Babys. Fel. Ja. Han var full. Ja, var det var det. på en nyårsafton vi hade. Var det din nyårfest? Ja. Var Varför det? gör du det på min nyårsväxt? Ja, men eh, ni började på passionsfrukt och jag upptäckte att de passar i glödlamporna så jag satte för alla glödlampor. Du kanske med. vill ha ett mer passionsfruktigt ljus ja, i lokalen. Ja, jag lokalerna. tänkte det här ja. blir mysko. Ja, ja nice, det, det är liksom. faktiskt det är sant. Du hade ju en period för alltså, också att du, du la dig ofta i skåp på trånga utrymmen. Ja. Jo, men när nej, du varit lite trött. Ja, men jag gör det ibland när jag blir trött. Jag blir ja. inte full på fest utan jag blir trött. Du blir trött. trött. <laughs> ja, exakt. Mm. Även jag blir det. Jag brukar leta efter pannrummen när jag fryser. Gå ner i källaren och lägg mig i pannrummet för där är det alltid varmt. Man hör den som ligger och stönar i pannrummet. Ja, det är det Filip. Då går jag ner, ner. i mig källare där lever ja. jag cellare. Det här är lite bakom kulisserna. Mm. Backstage på Sönsvall Block Party 2018 och eh, kanske kommer vi att intervjua Drop alldeles strax. Jag säger, jag säger kanske, för jag vill inte lova för mycket. De det kanske är, ja. är jättesvettiga och trötta. Ja, det blir ännu roligt. klart att vi kan intervjua ja. ett Drop. här. Filip, du kan ju vara vår inkastare. När du ser dem, då hoppar jag, jag, jag du bara... ställer mig där och var ja, in dem. Det var jättebra. De ser jättefarliga ut, så jag vågar nog inte. <laughs> Kom och gömma dem. De är nog froma som lamm. <laughs> det säger jag också. De? Ja. Jag frågade det faktiskt lite i förväg. Jag känner ju Samuel som spelar gitarr i, okay. i Dråp. Vi, vi har pluggat tillsammans faktiskt. Jaha, alla ja. har pluggat med alla. Ja. ja. Eh, så att, eh, jag, typ hör... jag hörde med honom först, alltså, jag vet ju ingenting om Jocke. Eh, om sångaren i Dråp alltså. Han har gått i stet några under mig. Ja, mm. men när han sjunger så låter han ju så här så liksom mm. så att jag vet ju inte om han är jättesnäll eller om han är mordbrännare. Ja men han är han är jättesnäll. Ja, ja, det sa Samuel också. Ja. Så då ja. vågade jag göra en liten remix en liten grej på Har du gjort låtar. en liten grej? Ja, om det var har jag kul. Faktiskt. Så det, det är uh, upcoming. Vi ska ja. uh, leka lite med uh, med, Jocke. med Jocke. Vi ska leka med Jocke ifrån Drop. Ja, men det är kul. Mer lekar. Har ni förslag på lekar eller vill ni ställa frågor till Drop? Skriv en rad. Uh. Eller frågor till oss. Eller frågor i allmänhet. Hallå där. Hallå där. Vem är du? Mitt namn är Oaken Lyngfeldt och jag sjunger i Drop och driver Bloods Records. Nej nice. just det. Och ni Jäklar. har spelat bara för ett tag sedan här inne på pipeline. Jajamän. Ja det Råkar hördes på. kan jag säga. <laughs> ja, så. Det hördes verkligen. Vilken, vilken pipa du har alltså. Ja tack. Det, det var, ja. Känner... vibrera genom väggarna här. Thomas, det, ja ursäkta. Det, ja, men det, det är nog första gången på flera år som halsen räckt hela gegget. Ja, vad det, så det känns bra. Vad har du för knep då eller är det, det är bara så här gång från gång liksom? Det blir jag blir lite provocerad när folk ska prata om att growla Som att det faktiskt är en konstform mm -hmm. ja, Det Ni är fan bara skrika ja, just, just. För Thomas var lite rädd Han frågade, är han snäll eller är han Är han som man låter Man blir snäll av att hugga ve Ja, ja men det, det, det känner jag, jag drop. Ja. <laughs> Vi ska leka en lek med dig Så då kommer Oj. du behöva de här ja. hörlurarna Men ja. du skulle kunna Precis. få presentera drop lite först Ja, absolut Vad spelar Dråp? Det är, det är någon blandning mellan vanlig jävla death metal och grind. Okej, okay. okej. Okay. Svensk grind metal. Ja, Nej, vi men vi spelar så hårt och så snabbt vi kan och försöka hålla värmen i kylan. Ja, det blir ju... Jag kände en värmepust efter ni var klar faktiskt. Ja, när vi spelade i, tidigare sommar på Gävle Metal, då, ja. det var ju så fruktansvärt varmt. Så, och då hade jag också en trådlös mick. Och då inför något tungt parti så skulle man göra en jävla air smash liksom. Okej. Okay. En air smash, kan du vidareutveckla? Ja. Vad är en air smash? När man hugger ja, i luften. Man, så. man hugger ved i luften. Ja, nu smäller det. Jajamän. Och, och då vart det som att micken bara glädde ur handen. Flopp. Ah. Och så stod han på kravallstaket och under scen. Ajaj. Så liksom, nu då? <laughs> då fick du skrika göra? ännu högre. Ja, precis. <laughs> Man, det är skitbra, antingen ja. köp ett element eller anlita dråp Och värma upp det det ingen, hela så, stugan Det hade ingen stackars backup äh, sångare Som kunde, du kunde ta någon mic av någon Det är alltså. bara du som sjunger vi är tre som delar på sången faktiskt. Okay. Det... men du kunde ta någon annans smick kanske? Ja, då så fanns det en till med sladd och då kändes det väl skönt att uh, Peter Bonde var med. Han var väl här ikväll kväll. Ja, men Bonde också. brukar alltid Han, Han brukar vara ljudtekniker. Ja, precis. Ja. Då, Den där lilla luven, ja. Då kunde man medans man skrek i micken som låg på plats hålla upp kabeln och försöka se lite halvhäft ut samtidigt. <laughs> Så länge man inte gör någon grimace, så Behåll jag... imagen, håll ja. upp kabeln liksom. Jo, men det är väl ja. grundregeln. Jag är, det... jag är ingen grimage så att folk märker. Nej, precis. Det spelar ingen roll hur besviker man är själva. Jag tycker det är, bara... det är så jävla svårt faktiskt. Alltså... Det är svårt att hålla masken. Jag tror man måste vara bekväm i sig själv också liksom, för att kunna... Ja, jag, jag, jag. jag är nog lättare att reagera när någon annan gör fel i och med just att jag har skrivit all musik. Okej, <laughs> <just> okej. <Okay, okay, laughs> så ja. det... Det är snarare om man hör att någon stämde då blir det liksom, nej. Jag nej. Nej, omgör rätt. Ja, liksom. ja, Men apropå er musik. Nu tänkte jag faktiskt ja. att vi skulle leka den här leken som All heter, right. känner du inte igen dig själv eller? <laughs> uh, <laughs> ja, och då ska jag spela ett litet ljudklipp ju övervåld med drop. Det var övervåld med drop, men jag hade pitchat ner den så den gick långsammare. Ja. Men hur fort går den egentligen då? Ja, den går för, så, för de som inte har hört. Så här fort. Ja, det är verkligen här. Man känner ju liksom jävla tryck. När är, har varit... är texten övervåld, sliten i stycken? Uh -huh. övervold ett slag för mycket. Snyggt Verkligen. Det är, om det är bara låter som man själv bidragit med, man höjde dem några gånger i studion så att, uh -huh. ch challenge accepterar. Ja, uh -huh. kör vi. Uh -huh. ja, ja. Men jag, har, jag har en till här. En till. Okay. Ja, jag har slängt in en grej i Google Translate okay. och slagit på en finlandssvensk svensk röst. ska se om du känner igen den här texten. Känslor som formig mig att agera, vår instinkt och orden som formig att mörda. Brotten som föds ur en desperation. Faktumet att vi delar samma luft, det driver mig till vansinne. Sanna mina ort jag ska slita de i om det så är det sista jag gör. När påkna vi om När påknar, vi om nåd. Oj, det här är djup. Ja. Det här var bättre än original. <laughs> Jag ser Braveheart filmscenen slutet på den och det här istället. Ja, men det var ja, det var en av era texter. Ja, hette ner, det låten? Ner på, knä. ner på knä. Ner på knä. Men den där var fan bättre än original. <laughs> Framför <laughs> av Finlands svenska Av Arja Ja, precis har hon. Ja. men den riktiga låten den finns väl, den kan man väl lyssna på. På Spotify kanske. Ja, vart kan man hitta er? Vart kan man hitta dropp om man vill veta mer om er? Precis överallt. På ja. Youtube, på Facebook. Det är... Facebook det är bara googla YouTube, efter Spotify finns det på. Absolut. Ja, absolut. Vad heter det? Alltså, jag måste bara säga att jag älskar Finland så jävla mycket. Jag älskar att <laughs> spela där. Ja. Ja. Det, det, det jag älskar med Finland är att allt man hört om Finland och finländare, det är ja. att det är sant. Det stämmer. Det Har bra. de morakniven nära till hand? Liksom. Ja, Basta dem med... Kniven vet du tusen. Okay, det, är det, är det, hört. det är väl lagar för sånt men däremot precis alltan. Alltså det, de. det är folk som kommer fram och tatuerat love boat på knogarna och säger liksom jag älskar att käkla. <laughs> <laughs> och så ja men, så fort man börjar spela Uh, men så kastar de barstolar på varandra och går helt benära. Ja. Det var ju roligt! <laughs> så, bra, så Fast ja. alla har glimt i ögat, även om det, man får en träpall i ansiktet. Det är den som ja. får liksom pallen i ansiktet som säger, det var roligt! <laughs> <laughs> <laughs> Inte den som slår, utan ja. den som blir slagen. Uh, men visst är metalscenen ganska mycket större i Finland också? Eller de kanske, per capita tror jag att det är större i alla fall metal och rock i Finland. så alltså, jag skulle säga att uh, liksom musikscenen i överlag är det egentligen bara Sverige där vi är lite bortskämda. Mm. Mm. Lyssna på det nu. Att, eh, ja, men, till alla som lyssnar nu tänker att hur ofta säger ni till en kompis att ja men hörni, det är ett gäng från Polen som spelar nästa tisdag på den där klubben. Ska vi kolla in det? Nej, jag har aldrig hört dem. De har inte släppt den låten men de verkar vara skitbra. Ja, just det. Nej, det har hur jag... ofta gör man det i Sverige? Aldrig. Aldrig. händer det. Ju Och det. knappt ens på en kväll i lite mindre städer. Man som... borde göra det. Aj. Om man, om man har mag att påstå att man gillar musik så ja. Ja, eller hur? Det hade väl varit mycket roligare. Och det är så många pajasar som har patronbälten och ska vara så jävla fräna på Instagram. Men sen när det väl händer någonting då går ja. de hellre till krog och gnäller på att det aldrig händer någonting. Nej, just det. Nej, så... men det är väl en del av imageen det är också för vissa. Att ja, svart och svår. Svart och svår, ja. ja. Hörrni, ni som är så svåra, kom hit och visa upp er då. Jag har nu fått, är eh, det har skrivits lite här också på Youtube ja. i kommentatorfältet. Robin Flink hälsar att Dråp var grymt bra och att det minskar Slayer-abstinensen. <laughs> så att jag antar att han tyckte att ni var Leak Slayer. Ja, det var, han skrev på fejan att det var hans första gång han såg oss också. Så Okej, okay. ja. ja, var roligt. Det var bra att han inte besviken då. Nej, precis. Jag har ju många historier att bjuda på om ni vill. Har du det? Ja, vi, gud. Ja. Vi har ju också en liten liten lek som vi kan fortsätta med tycker jag. Ja, det gör vi. Ska du... vi spela Gingen också? Jag kuller lekar Ja, då ska vi leka. Kommer måste... en lek här. Ja, innan vi kör leken också vill ja. jag bara berätta apropå Finland. Ja. Sutt. <laughs> okay. Det, det är så kul för jag vet bara en grej man kan säga på Finland som jag tycker låter säga alldeles tufft. Så jag alltid haft det som mellansnack. Mm -hmm. Out of nowhere Verta, uh, Jaliha. Och det betyder kött och blod. <laughs> och all, alla går igång på det direkt. Yes! Ah. <laughs> det enda jag kan säga på finska är Jommalauta hoanamets. Och det betyder ungefär vilken jävla skitskog. <laughs> det är inget bra mellansnack. Det kan man applicera till vad som helst. <laughs> ja. ja, Asa Peite, så rolig jag. Aha, ja. Får det ju övertäckas. Får det övertäckas. Ja. Eh, men men nu. nu kommer det. Full eller babys var du full, full eller babys? <skratt> och då ska du berätta en anekdot. Uh, och då ska vi gissa ifall du var full eller babys. <skratt> ja. Du kan ge ett exempel först kanske. En gång så hängde jag på utkanten av rulltrappan på flygplatsen när vi. Ja precis. Ja. Mm. Och det var ju trevligt framtid så att man var på väg till slutet. <skratt> ja, <skratt> just det. Just det. Full eller babys ah. Eller babys Ja, vad ser du? Oh, om man hänger där, ja. Jag menar, man måste ju ha fått väldigt mycket uppmärksamhet om man var full. Liksom, jag tänker att ett barn kan ha, komma undan med det där. Ja, jag tror han var full, ja. Jag gissar på babys. Jag gissar på full. <laughs> jag var väldigt liten då. Och ah. <laughs> det sen farsan sprang upp och räddade den sista skung och förklarade vad som hade kunnat ha hända. Bara... Ja, det var det inget kul. Nej. Men det, det kanske var varit en schysst text om vad som kunde ha hänt. Ja. Död i en rulltrappa! Uh. Vem vet? In the future? Ja. Ja. Jag tror inte jag har gjort så mycket dömd på fyll. Jag tror jag har gjort med dömheter när jag var liten. Mm. Ja. Man blir ju så mycket snällare av att bära tunga starkare och skrika i 45 ja, minuter. Man måste ja. ju kunna avreagera sig. Jag tror det är mycket Musiken kanske hjälper med det. Liksom. Det är som lite anger management på något vis. Också. Kan det vara det? Ja, I början nu med att man går på autopilot om jag ska vara Ja är just, är det. Är. just det. <laughs> har du varit kul? Har du nog mer anekdoter? Kanske någon konstig spelning eller så? Ja, har du några spelminnen? Kör, där, kör ja, vi mål. fortfarande full eller värdvis? Nej, nu, ah, nu okay. kryter vi det. Här. Nu vill vi höra <laughs> några smaskiga detaljer. Liksom, ja. så, någon Nej, men uh, man drar långt i stora kort. Det hela börjar ju med att. Uh, min mor gick bort i cancer och första droppskivan skrev ju liksom för att det fanns ju inte en psykolog i världen som kunde få en på bättre tankar liksom. och, eh, Det är ju väldigt mycket personligt i texterna och jag nog därför också den här uh, ilskan och känslan av visa kommer väldigt genuint och ja. väldigt naturligt liksom. det, är, det. det är mycket lättare att liksom sjunga samma låtar gång och gång och gång igen. Nala liksom. på det liksom. ja, när det är sånt man kan backa upp liksom. Ja men ja. precis. Det blir och, som en terapi lite grann ja, samtidigt. Men det var ju bara tänkt som ett projekt och sen eh, efter några antal spelningar kände jag att det här känns ju rätt liksom och ja. sen. För ja. ni har väl också, nu ska jag inte avbryta det, men ni har ju jäkla schyssta musikvideos också. Har jag för mig? Vi har du Vi har gjort två stycken. Två stycken. Det... Jävligt high quality måste jag säga. Jag håller själv på att prodda videos och sådär. Så. Ja då kanske jag tar ditt nummer sen. <laughs> ja gör det. Gör det för all del. Absolut. Nej, det är, gå in och titta. På tuben ligger de. Yes. Ja, yes. Sök efter dråp. Ja. Ja. Nej, men okay. nu fem år senare så, och efter x antal turnéer så köttar vi på ja. så gott vi kan. Ska vi tävla om vem som kan ta den mörkaste tonen? Oh, jag är ingen mörk Jag <laughs> säger bara Thomas så att han vinner. Ja, ja men vi kör. Vi kör. Ja, okej. Okay. Du Allt får ska inte säga börja. Då? Nej, okej. Okay. Okay. Säg banan. Filip. Så lågt du kan. <laughs> Banan <skratt> <skratt> Ja du förlorade ju direkt Nej ja, men det var en bra början Det var en bra stark öppning jo, okay. Banan ja. Banan <skratt> Det är som en sån svensk porrfilm för... vet, vet du vad, vet, vad det där lät som? Uh, vad heter det där coverbandet som kungarna Då går jag nu ja. till min källare Här sitter han Ska du köra <skratt> den då? <skratt> Banan <skratt> Ja. <laughs> kan jag dra en eh, bananeskett? sketch. Ja, bananerna fina! <laughs> så jävla roligt. Ja Var det lite så här. Ja. Snart, snart kommer det sett, gå över till klungan Jag har inte sett den sketchen. Ja, det, det är, är det en ordvits? Det är en, ä, mellanspår på någon skiva de gjorde. Ah, <laughs> och det okay. är bara så dumt gå in på restaurangen bara. är bananerna fina! Jo! <laughs> <och så bara, laughs> <laughs> då tror jag bestämt att jag en BANAN Det där känner jag igen <laughs> Men det där var ju roligt back in the days. Ja Men det, är det är fortfarande, det är från, fortfarande. Det är Jag känner igen den där rösterna också Det är ifrån trasan och bananer tv-serien också då är det, De sitter bara på någon Pinne eller någonting Och så säger de Du är pulver. Ja pulver <laughs> Varför äter du plåster jag har skor. Vad roliga när. är! Fan vilken bromance det blev henne. <skratt> ja, klart. Good stuff. Ja, good stuff. Ja, men det kollar man ju på när man var liten. vet var man kollar på mest när man var liten. Nej. <skratt> <Yeah. Thundercats skratt> och Silver Fang. Ja, jag tittade <skratt> mest på Star Wars. Nej <skratt> <skratt> Fan vad kul. Vill ni se vad jag tittat på? Nej jag skojar <laughs> Fram här då. Det var Denver, The Last Dinosaur His ah. my friend and whole lot more Bästa intralåten Världens på en serie Världens bästa låt uh. lot more. Ah. Sen nu är det väldigt subjektivt Hur oh. man tolkar. Även Dino Riders var ju åstuft. Dino Biker Mice from Mars då. Ah. Jag försökte introducera en polare för det i vuxen ålder Han tyckte, vad är det för heter? Ja just det, <laughs> oh, det här, Nu tänkte jag apropå det att vi ska köra en grej ah. Okej okay. top tre. Och då är det topp tre, en sån här intros <laughs> till eh, introvignetter. Ja. Oh, musiken som vi minns. Jag kan börja med min. Då är det Biker Mice from Mars. Eh, eh, räddningspatrullen. Och på första plats tar vi DuckTales. Nej, <laughs> gud. Ja. Är det inte? Ja, men jag, jag bara slängde ja. ihop någon nu. <laughs> jag har ju Biker Mice from Mars, ligger ju på tre. Det var ju åh, mycket. Mm. Sen var det... Eh, Ja, den var ju definitivt men Teenage Mutant Ninja Turtles ligger. Nog ah, där, men Denver last ja, den ligger, ligger, den är. Tvåa. Ja, den är tvåa. den är två Och bara för att den är, bara nu är det. Teenage Mutant Ninja Turtles är etta. Först den är ju först. Den Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Here's in a half shell. Ja, ja okej. Okay. Det är tecknade barnserier vi då kom nu, ja. inte TV-spel och sånt där. Nej, vi tar nog och håller listan för, till... För jag tänkte flika in där bara. <laughs> ja, Alltså, musiken på Turtles in Times på 16 bitar <laughs> är, är faktiskt bättre. Ja, Okej, okay, ja just det. <laughs> ja, men du, du får vara så också. Jag, jag får är så. lite mer true och tycker att <laughs> Ness Overworld-theme till... Första Turtles-spelet Faktiskt, åtta bits Alltså åtta alltså, bitar, så hade inte ljudkort utvecklas. <skratt> Nej, det är det som är så bra Det, det är liksom <skratt> <skratt> <skratt> Ja, <skratt> ja. <Yes>. topp tre <skratt> Ja, men topp tre, då skulle jag säga på tredje plats Absolut, Denver Denver, uh, last uh. dinosaur Framförallt uh, uh, Partiet innan refrängen Mm jag kan inte nynna det på rakar, Men jag kommer ihåg att det var det jag, jag, jag spolade alltid tillbaka till det Jag visste okay. på typ tio gånger innan jag kollade på det Men det blir möjligt mm, Då måste man kolla in då ja, så bra. Friska upp minnet lite ja, mm. Men sen också intro till Fandercats är ju så bra ja, Det är ju väldigt häftigt Tandetandetandetandercatsynk Och även när mumra liksom Hur åldriga onda andar Vad vandlar denna gamla kropp Till mumra Ja, det är så jä... jävlar. Ja. Vi är rädda. Och så sen på ett första plats skulle jag säga: Intro till Silverfang. Det är så ikoniskt. Silverfang. Ja, så alltså, det, är... oh, det är så bra. Men jag det är en... Silver, silver, silver, silver. Är det fang? från Silverfang som Takida har fått sitt namn? Var det inte så? Nej, men döda inte henne. <laughs> ja, sen som huvudkaraktären är ju en takida. Ja. ja, just det. Så var det. Jag visste att de hade någon slags koppling. Någon oh. slags koppel. Någon slags koppel. <laughs> ja. Yeah. Jag kommer inte ihåg, jag, jag yes. kom inte ihåg hur Silver Fang gick, men jag kommer ihåg att den var ja. episk. Liksom. Ja, med originalspråk på japanska. Men även eh, svensk dubben är så charmig för det är typ tre ryska spelare mm. och när de har slut liksom på röster börjar de prata skonska när det är en ny karaktär. Det är schysst. Så det blir och, en helt förändrad huvudkaraktär då eller? Är det Ja, alltså, det, det, det värsta att det funkar. Det är det som är så bra med. Oh, yes. Ja, dess. Jag borde prata japanska. Det är så bra. Bli till vinden och spring står det här att de, att de sjunger. Ja, det är så episkt. Ja, ja, men det var, jag kan tänka mig som litet barn. Du är ju allting episkt. Men det där är ja. när jag har jag tagit priset. Hela min uppväxt är baserad på den där tv-serien Starship Troopers. Åh, oh, Starship Troopers. Oh, så alltså. jävla bra. Oh, Brings back memories. Alltså. Men, Jävligt dåliga filmer så här efterhand va? De är det, ju inte jättevassa eller? Det finns en Starship Troopers Det är första du syftar på ja, Det finns inga andra så att. Äh, det kanske. Vad heter de andra? Heter det, det finns inga andra Gör det inte? Nej, nej. nej. Samma det Du kanske har kollat på samma film flera gånger Och varit full eller baby så inte fattat <laughs> att, att det var nej, nej, alltså, samma på, film. På, på samma sätt som att det inte finns en femte Terminator Precis Det nej, finns inte. Det. Nej just det När de slutade efter fyra Ja Det är, är det samma med Rocky va? Fanns det någon rock överhuvudtaget? Det finns ingen femte rock. I... Can do, can det fanns en tvåa men jag vet inte om det fanns en etta. Nej, Nej exakt. <laughs> I will break you. Visst är det tvåa? Tänker And du på must, Dolphan? Jag måste break you. you. Det Dolph Lundgren. Uh. Men måste Ja, hej, det är Thomas i framtiden här. Jag sitter och klipper det här avsnittet och jäklar vad vi liksom gick igång på att prata med Jocke Lyngfelt. Eh, vi hade ju så trevligt och så mycket att prata om så att eh, vi får faktiskt göra ett break här. Och så kommer vi tillbaka nästa vecka med fortsättningen från Sundsvall Block Party. Då har vi också intervjuer med Timo Reisenden och eh, Lovi Antell bland annat. Ja, vi ses då.